Még itt vagyunk. Fázik az alkony, S az esti szél hidegen recsen a köveken, Maga előtt hajtva a tél őszülő hajszálait, Beborítva a küküllő habjait anélkül, Hogy búcsút intene, eső most a kedveseinek. Gyengéden suttog a szellő, Fáradta ránk vislog, S egyik szemét bágyattal lehunja. Átkúszik fölöttünk, szúrós porszemcséket sodorva ébers szemeinkbe. Már mesélnek a szép napok is, rossz idők múlnak, s jót várva szeretteinket hazafújják mindörökre. Messziről csókot dobnak a költöző madarak, Nekünk hagyva az anyaföldet, mint megfakult pillanatfelvételt.